6. hívás Bill Denbrough szabadságolja magát. En akarsz menni? Ismételte meg a kérdést Adra. Értetlenül kicsit ijetten nézett bill majd maga alá húzta mesztelen lábát. A padló hideg volt, ami azt illeti hideg volt az egész nyaralunk. Dél-Angliában ezúttal a szokásosnál is nyírkosabb volt a tavasz, és Bill Dembrough rendszeres reggeli és esti sétái során nem is egyszer azon kapta magát, hogy maine sőt, valamilyen homályos, rejtelmes módon éppen derry gondol. A nyaralóban, legalábbis a hirdetés ezt ígérte, központi fűtés volt, és Len a tiszta és rendes alaksorban valóban állt is egy kazán, eldugva a valamikori szenes kamrában. De Bill és Adra már a forgatás legellején rájött, hogy ami a központi fűtést illeti, a brit és az amerikai felfogás némileg eltér egymástól. A jelek szerint a britek úgy gondolják, központi fűtésre csak akkor van szükség, ha az embernek reggel felkelés után a vizeletével kell felolvasztania a vécécsészét eltorlaszoló jégrögöt. Most is reggel volt, 3 Bill öt percet tette le a kagylót. De hát lehetetlen, Bill, nem mehetsz, el, te is tudod. Muszáj, hangzott a válasz. A szoba túlsó végében állt egy kis bárszekrény. Bill odament, levette a legfelső polcról egy üveg glánfájdeket, és töltött magának. Az ital egy részét mellé öntötte. – Baz meg, motyogta. – Ki telefonált? Mitől ijedtél meg ennyire, Bill? Nem ijedtem meg. Ne mond. – Máskor is így szokott remegni a kezed? És máskor is itt kezded a napot? Bírbokája bokája körül libegett a házi köntös, ahogy visszament és leült. Mosolyogni próbált, de maga is tudta, hogy csekély sikerrel, így inkább letett róla. A tévén a BBC hír olvasója összefoglalta a legfrissebb lesújtó eseményeket, mielőtt rátért az előző esti labdarúgó eredményekre. Amikor egy hónappal a forgatás kitűzött kezdete előtt megérkeztek Fleetbe, ebbe a Londonhoz közeli kis faluba, mindketten elámultak a brit televízió műszaki fejlettségén. Ha az ember egy jó pálymárkájú színes tévét nézett, valóban úgy érezte, hogy akár maga is besétálhatna a képbe. Több vonaluk van, vagy nem tudom, mi lehet az oka, mondta Bill. Én se tudom, de az biztos, hogy szuper, felelte Adra. Ekkor még nem fedezték föl, hogy a műsor részint a Dallasból és más amerikai sorozatokból áll. Részint véget nem érő angol sporteseményekből, amelyek ismét kétfelé tagozódtak. Egyrészt a rejtélyesen unalmasakra, például a nyillal való célbadobálás, amelyben a játékosok vértulullásos szimbólumokra hasonlítottak, másrészt a szimplán csak unalmasakra. Az angol futball pocsék volt, a kriket még pocséka. Újabban sokszor gondolok haza, Érezte meg Bill az italt kortyogatva. Haza? – kérdezte Adra oly őszinte értetlenséggel, hogy Bill elnevette magát. <gül> – Szegény Adra, tizenegy éve élsz együtt egy pasassal, és még most sincs róla halvány sejtelmet, kicsoda. – Mit tudhatsz te erről? – ismét felnevetett, és kiitt a maradékot. Különös nevetése Adrának épp oly kevésé volt ínyére, mint az a tény, hogy kora reggel egy pohár viszkit lát a kezében. Úgy hangzott ez a nevetés, mintha a férfi igazából üvölteni szeretne kénynyába. Kíváncsi volnék, vajon a többiek mellett is van-e férj vagy feleség, aki most őrám ilyen keveset tud. Gondolom, mind így vannak vele. Én annyit tudok, Billy, hogy szeretlek, mondta az asszony, és ez tizenegy éven át éppen elég volt. Tudom, mondta a férfi, és rámosolygott. És ez a mosoly most gyengéd volt, de egyszeres, mint fáradt és riadt is. Kérlek, nagyon szépen kérlek, mondd el, miről van szó. Adra ránézett a gyönyörű szürke szemével. Itt ül, hálóköntöse alá húzott lábbal, a bérelt házikó rozog a székén az az asszony, akibe beleszeretett, akit aztán elvett feleségül, s akit most is változatlanul szeret. Megkísérelt a szemén át belelátni a gondolataiba, kideríteni mit tud. Szerette volna ezt az egészet úgy szemlélni, mint egy regényt, ami végeredményben megoldható volt, csak éppen tudta, hogy erre a sztorira nem találna vevőt. Adva van egy szegény sorsú maini fiú, aki ösztöndíja jutba az egyetemre. Egész életében író akart lenni, de az irodalmi gyakorlatokon úgy érzi magát, mintha iránytű nélkül bolyongana egy furcsa, félelmetes tájban. A többiek között van egy srác, aki abdájk akar lenni. Van egy másik, aki New Englandi kiadású Faulknerként képzeli el a jövőjét. Csak ő szabad versenyben akarja legénybe foglalni a szegények mostoha életét. Egy lány, Joyce Carol Oates csodája, de úgy véli, hogy a szexista társadalomban nevelkedett írónő irodalmi értelemben radioaktív, vagyis eleve szennyezett. Ő majd sokkal tisztább lesz. Aztán van egy alacsony, dagadt, végzős, aki csak motyogva tud vagy óhajt beszélni. Ez a fiú írt egy nyolc szereplő színdarabot, amelyben minden szereplő egyetlen szót ismételget, míg nem a néző apránként rájön, hogy az egyes szavakból a következő mondat kerekedik ki. A háború a szexista halálfokárok első számú fegyvere. A dráma jeles osztályzatot kap az irodalmi gyakorlatok szemináriumának érdemes mesterétől, akinek doktori diszertációját, valamint négy verses kötetét is kiadta az egyetemi nyomda amúgy marihuánát szív és békejelvényt visel a nyakában. A motyogós dagi drámáját egy gerilla színtársulat adja elő 1970 májusában, amikor a háború ellenes sztrájk miatt nem működik az egyetem. Az egyik szerepet maga a tanár úr alakítja. Bill Denbrough ezen közben írt egy lezárt szobában játszódó krimit, három skifi novellát és több rém történetet, amely utóbbiak Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft és Richard Matson erős hatásáról tanúskodnak. Később majd úgy jellemzi ilyen műveket, mint amelyek leginkább valamely 19. század közepi kompresszorral ellátott és bizonyos megvilágításban vörösen foszforeszkáló halottas kocsira hasonlítanak. Az egyik skifire jó osztályzatot kap. Ez már jobban sikerült, írja a tanára címoldalra. A földön kívüliek ellen támadásában megjelenik az erőszakot szülő erőszak bűvös körforgása, különösen a szociósexuális behatás szimbólumaként működő tűorru űrhajó nyerte meg tetszésem. Ez a végig kitartott mélyáramlat néma zavarossága ellenére is feltétlenül méltó. A többiek legfeljebb közepesig vitték. Végül egy szép napon Bill feláll az órán. Előtte éppen egy sárgásképű leányzó szösszenetét vitatták meg jó 70 percen át. A mű egy tehénről szólt, amely alaposan szemrevételezett egy kihalt rét kellős közepén álló berosdásodott motorházat, ami akár egy nukleáris háború utójátéka is lehet. Ez azonban nem egyértelmű. A sárgásképű lány aki egyik Winstonról a másikra gyújt, és időnként a beesett halántékában megbúvó pattanásokat tépkedi, határozottan állítja, hogy a karcolat a korai Orwell-modorában fogant szociopolitikai üzenet, és noha az osztály nagy része, a tanárurat is beleértve osztja ezt a felfogást, a vita ennek ellenére feltartóztathatatlanul zsong tovább. Amikor Bill feláll, mindenki ránéz. Agas fiú, s valamiért oda kell figyelni rá. Bill tagoltan szólal meg. A dadogást már jó öt éve elhagyta. Én ebből az egészből egy árvaszól sem értek. Miért kellene egy írói munkának szoció akárminek lennie? Ha jól van megírva, úgyis megvan a maga szerves politikai, kulturális, történelmi, stb. stb. jelentése. Más szóval, körülnéz, látja az ellenséges tekinteteket, és homályosan megsejti, hogy a többiek valamiféle hadüzenetként értelmezik szavait. Talán azt képzelik, valami sahaláku halálkufárt melengetnek a keblükön. Más szóval miért nem fogadjátok el, hogy egy írói mű az legyen ami? Senki nem válaszol. A csend egyre kínosabb. Bill csak áll és végignéz a fagyos arcokon. A szerző sárgás képe megdúzzad, ahogy kifújja a füstöt, majd elnyomja a cigarettáját a mindenhová magával vitt zsebhamutartóba. Végül aztán megszólal a tanár, oly szeliden, mintha egy oktalanul makacskodó gyerekhez beszélne. Azt hiszi talán, hogy William Faulkner csak mesélni akart? Vagy Shakespeare csak néhány dolcsit akart zsebre vágni? Halljuk, Bill. Szóval, hogy is képzeli ezt a dolgot? Úgy, hogy nagyjából ez az igazság mondja Bill néhány másodpercnyi komoly mérlegelés után, és már is látja a többiek szemében az elmarasztaló ítéletet. Szerintem magának még nagyon sokat kell tanulnia, jelenti ki a tanár, miközben tollával játszik, és félig húny szemmel Billre mosolyog. A taps a hátsó tájé tájékáról indul. Bill elhagyja a szinteret, de a következő héten visszatér, eltökélte, hogy csak azért sem adja föl. Időközben írt egy sötétség színű elbeszélést egy kis fiúról, aki a házuk pincéjében egy szörnyet fedez fel, de nem hátrál meg. Harzva száll vele, és végül megöli. Ahogy neki készül az írásnak, eltölti valami szent Munka Munkaközben szinte úgy érzi, hogy nem is írja az elbeszélést, csak hagyja, hogy az át áramoljon rajta. Egy adott ponton leteszi a tollát, és kimegy a mínusz 12 fokos decemberi hidegbe, hogy lehűtse forró és sajgó kezét. Bőre szinte füstöl a hirtelen hőmérséklet változástól. Járkálni kezd. Rövid szárú zöld csizmája úgy csikorog a havon, mint olajozásra szoruló csuklópánt, és a fejét már-már szétveti a történet. Egészen félelmetes, mennyire szeretne napvilágra törni. Bill úgy érzi, ha a keze nem győzni a száguldó iramot, akkor a mese a szemét fúrná át, csak hogy végre megszülessen, és kézzel fogható formát öltsön. De most aztán rázom ki belőled a szart, súgja meg bizalmasan a szeles téli sötétségnek, és reszketegen kuncok hozzá. Tudja, hogy valóban erről van szó. Végre rájött a nyitjára. Tíz évi próbálkozás után egyszer csak megtalált a fejét szétfeszítő hatalmas, élettelen indító indítógombját. Megindul végre a mamut gépezet. Kattog, zakatol már. Szépnek persze nem mondható, no de nem is arra való, hogy csinos lányokat vigyen el a Ez a gép nem szimbólum. Ez komolyan veszi a dolgát. Útközben bármit eltiporhat, ha nem vigyáz, még őt magát is. Bill visszarohant a szobájába, és hajnali négy órára, mindvégig egyenletesen magas hőfokon lobogva, befejezi a sötétséget. Utána az iratrendezőre borul és elalszik. Ha valaki felvetné, hogy igazából George a kisöt történetét írta meg, ő csodálkoznék a legjobban, hiszen évek óta nem is gondolt george a Legalábbis ez az őszinte meggyőződése. A tanár úr úgy adja vissza az elbeszélést, hogy az elégtelen átmósan szeli át az első oldalt. Néhány további szót is firkantott alá csupa nagybetűvel. betűvel. Ponyva. Majd valami veleje. Se füle, se farka. Kiáltják világgá a betűk. Bill odaviszi a tizenöt oldalas köteget a fafűtésű kájhához, és kinyitja az ajtaját. A papír már csak alig két-három centi választja el a lángtól, amikor ráeszmél, micsoda ostobaságra készül. Leül a hinta székébe, ránéz a Grateful Deed poszterre, és elneveti magát. Ponyva? Nagyszerű. Hát legyen ponyva, annak is megvan a maga piaca. Én meg majd behúzódom a ponyva alá. Ki átja és nevet, amikki ki nem budjannak a könnyei. Újra gépeli az első oldalt, amelyet a tanár összeférkált, és elküldi a fehér Nyakkendő című férfi magazinnak, bár amennyire megítélhette, a mesztelen narkós pipik találóbb cím volna. Van egy viharvert példánya a betűpiaci kalauszból. Ott azt írják, hogy ez alap a horrorra is vevő, és való igaz, abban a két számban, amelyet a helyi kis családi mindenesbolt polcain talált, valóban volt egy-két horrornovella, novella, a mesztelen csini babák meg a pornófilmeket és potencia serkentő pirulákat reklámozó hirdetések közé bejékelve. A négyből az egyik bizonyos denni Echison műve ráadásul egészen ügyes volt. Igazából semmi jóra nem számított, amikor postára adta az írást. Már azelőtt is küldött jó néhány elbeszélést különféle képes folyóiratoknak, és válaszként mindig megjött a szokásos elutasító szöveg. Így aztán hüledezve és elragadtatva vette tudomásul, hogy a fehér nyakkendő irodalmi szerkesztője 200 dollárt hajlandó fizetni a sötétségért megjelenés után. A segédszerkesztő egy kurta levélkében még hozzáteszi, hogy öregem, ez a legjobb horror sztori Ray Bradbury a korsója óta, majd így folytatja. Nagy kár, hogy az Atlanti és a Csendes Óceán között legfőjebb, ha nem fogják elolvasni. De mit bánja ez Billy Dembro? A kétszáz dollár akkor is kétszáz dollár. Elmegy a tanárhoz, hogy kiiratkozzék az irodalmi szemináriumról. A tanár aláírja a cédulát. Bill hozzá hozzákapcsolja a segédszerkesztő lelkes levélkéjéhez, majd mindkét papírt kiszögezi a tanár ajtaján lévő hirdetőtáblára. A hirdető tábla egyik sarkában megpillant egy háború ellenes karikatúrát. Ekkor szinte gépélyesen előhúzza ingezsebéből a tollát, és ezt írja kereszben a rajzra. Ha az irodalom és a politika valaha felcserélhetővé válik, én megölöm magam, mert nem lesz több dolgom. A politika tudnéllik, szüntelen változik, az írás viszont soha. Némi gondolkodás után, mert nem akar gyerekes lenni, de megtartóztatni sem tudja magát, még hozzá Szerintem a tanár úrnak még nagyon sokat kell tanulnia. Három nappal később a házi postán visszajön a kiíratkozási cédula. A tanár kitöltötte. A kiiratkozáskori érdemjegy rovatban azonban nem közepest írt, holott Bill addigi jegyeinek átlaga ezt indokolta volna, hanem újabb Még méghozzá nagy, dühös betűkkel. Az osztályzat alatt pedig ezált. Azt hiszi Dembrough, hogy a pénz bármit is bizonyít? A dolog úgy áll, hogy igenis azt hiszem, mondja Bill Dembrough az üres falaknak, és ismét elfogja a bolondos nevetés. Utolsó egyetemi éveiben már egy regénynek is neki mert rugaszkodni, mert sejtelme sincs róla, mire vállalkozott. Sebesülten és reszketve hagyja el a csatateret, Te életben marad, és a hóna alatt egy majdnem 500 oldalas kéziratot szorongat. Elküldi a viking kiadónak, loha tisztában van vele, hogy ez csak az első állomás lesz a kísértetekről szóló könyv hosszú, rögös útján. De mindig tetszett neki a viking hajóvégjegye, és már úgy is mindegy, hol kezdi, miért ne őket választaná. És íme, az első állomásból egyszer, mint végállomás lesz. A viking megveszi a könyvet, és így lép át Bill Dembrough, a tündérmesék világába. A hajdani dadogós Bild 23 évesen örökbe fogadja a szerencse. Három évvel később és 3000 mérföldre New England északi részétől sajátos hírnévre tesz szert, amikor a hollywoodi Fenyőligett templomban oltál vezet egy nála öt évvel idősebb filmstárt. A plegykaróvatok hét hónapot adnak nekik. Szerintük legfeljebb arra érdemes fogadni, hogy válással vagy érvénytelenítéssel ére véget a dolog. A két fél barátai és ellenségei ugyanígy vélekednek. Férj és feleség a korkülönbségtől függetlenül is két világ. Bill magas, hízásra hajlamos, már is kopaszodik. Társaságban lassan beszél, és néha úgy tűnik ki sem tudja fejezni magát. Adra vöröses, barna hajú, szoborszerű szépség, aki nem is annyira földinőnek, mint inkább felsőbbrendű, félisten nőszerű lénynek látszik. Birt megbízzák, hogy írjon forgatókönyvet második regényéből, a fekete örvényből, főleg azért, mert hasztalan jaj veszékelt, hasztalan átkozta az ügynöke. Bilt kikötötte, hogy a jogok csak akkor eladók, ha legalább a forgatókönyv első vázlatát ő jegyzi. Nos, a vázlat meglepően jól sikerült, és bill a további átírásokra, meg a produkciós megbeszélésekre meghívták a Universal City-be. Az ügynöke apró termetű nő, pontosan 153 centi magas, és Susan hívják. Robbanékony és ellentmondás nem tűrő teremtés. – Állítsd le magad, Billy! – jelenti ki. – Szállj le erről a baromságról! – Rengeteg pénzünk fekszik benne, és meglátott kitűnő forgatókönyvírót fognak keresni. Talán magát Goldman keresik meg. – Kicsodát? – William Goldman. Az egyetlen jó írót, aki eljött Hollywoodba, és bejött neki, ez is, az is. – Miről beszélsz, Sue? – Arról, hogy Hollywoodban maradt, és továbbra is jól ír, Felelt a nő. A kettőnek együtt körülbelül annyi az esélye, mintha valaki elhatározná, hogy legyőzi a tüdőrákot. Nem lehetetlen, de kinek van kedve kipróbálni? Az embert előbb-utóbb felperzseli a szex, a pia, vagy ezek az ügyes kis új drogok. Susan bolondosan izgató barna szeme nagyot villanta, hogy felnézett bírre. És ha nem valami seggfej kapja a megbízást, és nem egy gordmenszerű, nem mindegy. A könyv ott van a polcon, egyetlen szavát sem lehet megváltoztatni. Susan, kérlek! Vigyelj rám, Billy! Fogd a pénzt, és fuss! Fiatal vagy és erős. Éppen az ilyet szeretik. Ha elmegy Hollywoodba, először az önbecsülésettől fosztanak meg, utána attól, hogy A és A között le tudj írni egy egyenes mondatot. És nem utolsó sorban kifacsarják a töködet. Tudom, hogy úgy ész, mint egy felnőtt, de igazából nem vagy más, csak egy jó magas homlokú kölyök. El kell mennem. Szellentett itt valaki? Pelelt mert rettenetesen büdös van. Hiába, Susan, muszáj. Jaj, Istenem! Ki kell szabadulnom New Englandből? A folytatást fél kimondani. Karmulásnak érzi, de tartozik ennyivel Szüzennek. Ki kell szabadulnom mineből? De miért az ég szerelmére? Azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy muszáj. Komolyan beszélsz, Billy, vagy csak az írói munkásságod része? Komolyan beszélek. A szóváltás az ágyban zajlik. Susan mellé kicsi, mint az őszi barack, és olyan jó ízű is. Bill igazán nagyon szereti Susan, bár mindketten tudják, hogy nem úgy, ahogy igazán kellene. Szüzen ölébe gyűri a repedőt, felül és cigarettára gyújt. Sír, de Bill úgy tesz, mint aki nem látja. Azzal áltatja magát, hogy Susannak máskor is csillog a szeme. Bill érzi, tapintatlanság lenne rákérdezni, így aztán nem is teszi. Nem úgy szereti, ahogyan igazán kellene, de azért borzasztóan fontos neki. Hát akkor eredj csak, mondja Susan szárazon, tárgyilagosan, és visszafordul Bill felé. Aztán, ha kikészültél, és még van erőd, telefonálj, majd érted megyek, és összeszedem a roncsaidat, ha még megleszek. A fekete örvény filmváltozatának a fekete démon verme lesz a címe, és a főszerepet Adra philipsre osztották. A cím borzalmas, de a film végül egész tisztességesre sikerült. És Bill Denbrough csak egy valami vesztette el Hollywoodban. A szívét. Bill, szólalt meg ismét Adra, kizökkentve férjét az emlékezésből. Bill csak most vette észre, hogy már nem szól a tévé. Adra közben kikapcsolta. Felállt és kibámult az ablakon, amelyhez puhán törleszkedett a köd. Elmondom, amit elmondhatok. Ennyit igazán megérdemelsz, de előbb én kérek tőled két dolgot. Csak bátran. Tölts magadnak még egy csésze és mondd el mindazt, amit tudsz, vagy legalábbis hiszel rólam. Adra értetlen pillantást vetett rá, majd a tálalóhoz lépett. Tudom, hogy melyben születtél, mondta, és közben töltött a tejás kannából. Nem volt angol, de hangjába, hála a padlászóba című filmnek, amelyet az ő fő szereplésével forgattak itt Angliában, belopta magát egy csipetnyi angolos finomkodás. A film Bill első eredeti forgatókönyvén alapult. Még a rendezést is felajánlották neki, hogy tegye próbára magát. De ezt szerencsére visszautasította. Ha ráállt volna, és most mégis elutazik, akkor valóban csúnyán kitol mindenkivel. Tudta, mit mondana az egész stáb. Billy Dembrough végre kimutatta a foga fehérjét. Ő is csak amolyan szarházi firkász. Lököttebb, mint veszett patkány a csatornában. És ami ezt az utolsó megállapítást illeti, vajon olyan messze járna az igazságtól? Tudom, hogy volt egy öcséd, aki meghalt, és akit nagyon szerettél, folytatta Adra. Tudom, hogy egy Derry nevű kisvárosban nőttél fel, aztán két évvel az öcsét halála után átköltöztettek Bangorba, és amikor 14 éves lettél, továbbmentetek Portlandbe. Tudom, hogy apád tüdőrákban halt meg, amikor te 17 éves voltál. Ösztöndíjjal jutottál el az egyetemre, és közben részmunkaidőben még egy textilgyárban is dolgoztál, de még diák voltál, amikor befutottál egy novellával. Képzelem, milyen furcsa érzés lehetett, hogy egyszer csak pénzed is van, meg jövőd is. Adra visszajött, és Bill látta az arcán. Most eszmér rá, mennyi kitöltetlen tér van közöttük. Tudom, hogy egy évvel később megírtad a fekete örvényt, és Hollywoodba jöttél. És a forgatás megkezdése előtti héten megismerkedtél egy Adra Philips nevű zűrös, kiborult nővel, aki valamelyes gyanította, min mehettél keresztül, mert öt évvel azelőtt ő is csak egy Audrey Filpot nevű szürke kis senki volt, és átélte azt az eszelős nyomás csökkenési folyamatot. Akkor is éppen fuldoklott. Ne, Adra, hagyd ezt! Az asszony olyan álhatatosan nézett rá, hogy nem térhetett ki a pillantása elől. Miért? Csak az ördög fél az igazságtól. Na, szóval fuldokoltam. Hét évvel a megismerkedésünk előtt fedeztem fel magamnak az amilnitritet, egy év múlva pedig a kokaint. Az még jobban ízlett. Reggel az amilnitrit tabletta, délután egy adag kokó, este bor, lefekvéshez válium. Íme, adra, vitaminjai. Túl sok sorsdöntő próvafelvétel, túl sok jó szerep. Annyira hasonlítottam egy Jacqueline Cezanne regény egyik szereplőjéhez, hogy az már röhelyes volt tudod de Bill, hogyan él most bennem ez a korszak? Nem tudom. Adra elmosolyodott és kortyolt a tejából, de közben sem vette le Billről a szemét. Mintha futnék a Los Angelesi nemzetközi reptér folyosóján. Érted, ugye? Hát nem mondhatnám. Azt tudné élik egy futószalag, közölte Adra. negyed mérföld hosszú. Volt már hozzá szerencsém, mondta Bill. Csak azt nem értem, mire... Az ember csak rááll, és a szalag elviszi egészen a podgyász kiadóig. De persze nem kötelező állni, lehet közben menni, sőt, szaladni is, és olyankor az ember úgy érzi, mintha rendes napi sétáját, kocogását, futóedzését, stb. végezni, mert a teste nem érzékeli, hogy valójában a futószalag sebességét szorozza meg. Ezért van ott a vége felé a tábla. Mozgójáta, kérjük lassítson. És akkoriban, amikor megismerkedtünk, éppen úgy éreztem, mintha most rohannék le arról a szalagról, át egy másikra, amelyik már nem mozog. A testem kilenc mérfölddel tartott előbbre, mint a lábam. Ilyenkor az ember óhatatlanul elveszíti az egyensúlyát, és előbb-utóbb minden értelemben pofára esik. Csak én történetesen megúsztam, mert te ott voltál és elkaptál. Félretolta a csészét és rágyújtott de a szemét továbbra sem vette le Bill-ről. Keze együtt remegett az öngyújtó parányi lángjával, amely hol jobbra, hol balra táncolt a cigaretta végétől, míg végül eltalálta. Adra mélyet szívott a cigarettából, majd örvénylő füstpásztmát fújt ki. – Hogy mit tudok rólad? – Azt, hogy úgy látszott, két lábbal állsz a földön, és tudod, mit akarsz. – Soha nem siettél, nem volt sürgős se a következő ital, se a következő megbeszélés – Se a következő buli. Maga biztos voltál, tudtad, ha majd füttyentesz, meg lesz egyik is, másik is. Lassan beszéltél, részben, mert mélyben mindenki húzza a szavakat, de főképpen azért, mert ilyen a természeted. Te voltál Hollywoodban az első férfi, akinek volt bátorsága lassan beszélni. Ahogy hallgattalak, nekem is lassítanom kellett. Csak néztelek, Bill, és olyas valakit láttam, aki soha nem szalad a mozgó járdán, mert tudja, hogy az úgy is elviszi a célhoz. Úgy festettél, mint a királyseránt az sok üres dumára, a kapkodásra, meg a hisztériára. Nem béreltél Rolls Royce Royce-t valami menő kölcsönzőtől, hogy szomba délutánonként végighagyts a rodeodrájban, a saját spéci rendszám tábládat vitoktatva. Nem tartottál külön sajtóügynököt, hogy reklámcikket helyezzen el rólad a variety vagy a Hollywood reporterben. Egyszer sem léptél fel a Johnny Carson show-ban. Abban író csak akkor léphet fel, ha mellesleg kanalat is hajlít, vagy ért a kártyatrükkökhöz, mosolygott Bill. Ez aféle iratlan törvény. Azt hitte, ad is mosolyra készteti, de csalódnia kellett. Tudom, hogy hogyha szükségem volt rád, mindig ott voltál. Akkor is, amikor lerepültem a mozgó járdáról, mint O.J. Simpson abban a régi autó kölcsönzős reklámban. Talán neked köszönhettem, hogy az istentelen sok pia nem kaptam be azt a tablettát, amelyik már végzetes lehetett volna. De persze meg lehet, hogy csak túl dramatizálom az egészet, és magamtól is lesétáltam volna a szalagról. Bár az az érzésem, hogy mégsem. Elnyomta a cigarettát, pedig még csak kettőt szippantott belőle. És tudom, hogy azóta is mindig mellettem voltál. Persze, én is melletted. Jól meg vagyunk az ágyban. Valaha úgy gondoltam, ez rém sokat jelent. De mi az ágyon kívül is jól meg vagyunk, és ma már úgy látom, ez még fontosabb. Úgy érzem, veled még az öregséget is bátran elviselném. Tudom, hogy túl sok sört iszol, és túl keveset mozogsz. Tudom, hogy éjszaka néha rosszat álmodsz. Bill megdöbbent. Csúnyán megdöbbent. Már-már félni kezdett. Én nem szoktam álmodni. Adra végre elmosolyodott. Ezt mondod az újságíróknak is, ha arról faggatnak, hol szerzed az ötleteidet. Csak éppen nem igaz. Persze lehet, hogy emésztési zavaraid vannak, és azért nyöszörök számodban. De szerintem nem ez az oka. Beszélni is szoktam kérdezte Bill óvatosan. Ő semmilyen álomra nem emlékezett, se jóra, se rosszra. Néha, bólintott Adra, csak éppen az értelmét nem tudom kihámozni, és kétszer vagy háromszor sírtál is. Bill kifejezéstelen arccal mered rá. Valami keserű ízt érzett a szájában. Úgy húzódott végig a nyelvén, majd le a torkán, mintha aspirint szopogatna. Most legalább már tudod, milyen íze van a félelemnek, gondolta. Ahhoz képest, hogy mennyit írtál róla, ideje volt, hogy megtapasztalt. Azt gyanította, előbb-utóbb hozzászokik ehhez az ízhez, ha megéri. Hirtelen ostromolni kezdték az emlékek, mintha valami fekete zsák dagadozna az agyában, hogy előbb-utóbb sötét képeket, álmokat köpjön ki tudata legmélyéről a józan ébrelnét szellemi látóterébe és ha mindez egyszerre zúdulna rá, bizonyos, hogy eszét vesztené. Megpróbálta visszaszorítani a képeket, és nem is sikertelenül. Ám előbb még hallott egy hangot, mintha egy élve eltemetett ember kiáltana a földből. A hang eddig volt. – Az életemet mentetted meg, Bill. Marhára félek azoktól a nagy srácoktól. Néha már azt hiszem, tényleg ki akarnak nyírni. – Akarod? – mondta Adra. Bill a karjára. Csupa libabőr. Nem is holmi aprócska, de nagy, fehér, rovarpetényi dudorok meredeztek rajta. Mindketten némán meredtek a látványra, mintha valami érdekes múzeumi tárgyat csodálnának. Aztán a dudorok lassan visszasimultak. Adra végül megtörte a csendet. – És még valamit tudok. Ma reggel valaki felhívott Amerikából, és azt mondta, hogy el kell menned tőlem. Bill felállt, futó pillantást vetett a szeszesitalok felé, majd kiment a konyhába, és egy pohár narancslével tért vissza. Azt tehát tudod, hogy volt egy öcsém, mondta, és azt is tudod, hogy meghalt, de azt már nem tudod, hogy meggyilkolták. Adra a levegő után kapkodott. Ó, Bill, de hát, de hát miért? Hogy miért nem mondtam el. Bill ismét azt a vakkantásszerű, keserű nevetést hallotta. Magam sem tudom. Hogyan történt? Azt tudod, hogy akkoriban Derry-ben laktunk. Áradás volt, de akkorra már nagyjából levonult, és George unta magát. Én éppen csúnyán megfáztam és ágyban feküdtem. George megkért, hajtogassak neki újságpapírból egy kis hajót. Értettem hozzá. Előző évben a Napközis táborban megtanultam. George azt mondta, végigúszhatja a vicsem, meg a Jackson utcán a csatornában. Ott még magasan állt a víz. Szóval meglett a hajó, ő megköszönte, aztán kisétált a házból, és ekkor láttam élve utoljára az öcsémet. Ha nem vagyok influenzás, talán megmenthettem volna. Elhallgatott, jobb tenyerével dörzsölgetve az állát, mintha ellenőrizni mennyire borostás. Szemében, amelyet megnagyított a szemüveg, töprengő kifejezés de nem nézett az asszonyra. Ott történt a Witchem utcában, nem messze a vicem, meg a Jackson sarkától. A a kitépte a balkarját, olyan simán, ahogy egy óvodás a légy szárnyát ki. A törvényszéki orvos azt mondta, vagy a sok, vagy a vérveszteség végzett vele. Szerintem tök mindegy, hogy melyik. Úristen, Bill! Bizonyára nem érted, miért hallgattam el előled. Az igazat megvalva magam sem értem. Tizenegy éve vagyunk házasok, és a mai napig fogalmat sem volt, hogy George hogyan halt meg, miközben én mindent tudok a te családodról, nagy bácsikat is beleértve. Tudom, hogy a nagyapád a garázsában halt meg Iowa City-ben, mert részegen baszkurálta a lánc fűrészét. És azért tudom, mert előbb-utóbb a legelfoglaltabb házaspárok is megtudják az ilyen részleteket egymás családjáról. Még ha unják is, és oda sem figyelnek, akkor is felcsipegeti, valamilyen házastársi ozmózis következtébe. Vagy talán tévednék? Nem, suttogta Adra. Ez így van, Bill. Bennünket pedig mindig érdekelt, amit a másik mond. Nem igaz? Mi soha nem untunk egymásra. Nem szorultunk rá az ozmózisra. Jól mondom? Én is így hittem, legalábbis a mai napig. Most ne sértődj meg Adra. Mindenről tudsz, ami az elmúlt tizenegy évben történt velem. Tudsz minden szerződésemről, minden egyes ötletemről. Tudod, mikor voltam náthás, ismered valamennyi barátomat, és tudod, ki akart, vagy próbált kiszúrni velem. Még azt is tudod, hogy Susan Brown a szeretőm volt. Tudod, hogy időnként, ha becsípek, szentimentális leszek, és túl hangosra állítom a lemezjátszót. Különösen a Grateful Deed lemezeit, mondta Adra, és Bill elnevette magát. Ezúttal Adra is visszamosolygod rá. – És tudsz arról is, ami igazán számít? Ismered a vágyaimat, a titkos reményeimet? – Igen, ez igaz, de akkor is. Adra elhallgatott, megrázta a fejét, tűnődött valami. Mond Bill, mi köze ennek a telefonhívásnak az öcséthez? – Hagyd, hogy eljussak odáig – ne sürgess, hogy mindjárt fejest ugorjak az egészbe, mert akkor megzavarodom. Olyan hatalmas és, hogy is mondjam, olyan kúsza és rémséges mindez, hogy jobban szeretnék, szóval valahogy lassan a hátába kerülni, mert valamit meg kell értened. Nekem soha eszembe sem jutott, hogy George-ról meséljek. Adra összehúzott szemöldökkel ránézett, majd ismét megrázta a fejét. Nem értem. Azt akarom mondani, hogy én már vagy húsz éve nem is gondoltam George-ra. Hiszen elmesélted, hogy volt egy George nevű öcséd. Ezzel csak egy tényt közöltem, mondta Bill. A neve csak egy szó volt. Nem vetett semmilyen árnyékot a lelkemre. Legfőjebb az álmaidra, mondta Adra folytottan. És ezért nyöszörögtem? Ezért sírtam? Adra bólintott. Lehet, hogy igazad van, mondta Bill nagyon lassan. Sőt, szinte biztos. De hát számít az olyan álom, amire az ember nem is emlékszik. És komolyan azt állított, hogy soha eszedbe sem jutott az öcsét? Igen, a legkomolyabban. Adra nem is titkolta, hogy kételkedik. Arra sem gondoltál, hogy milyen szörnyű halála volt? Arra sem. Legalábbis a mai napig. Adra csak nézett rá a fejét ingatva. Az esküvőnk előtt megkérdezted, vannak-e testvéreim? és én azt mondtam, hogy volt egy öcsém, aki még gyermekkorunkban meghalt. Azt is tudtad, hogy a szüleimet is elvesztettem. Neked meg olyan népes rokonságod van, hogy minden figyelmed lekötötték. De ez még nem minden. Miről beszélsz? Arról, hogy nem csak George sűjjett el ebbe a fekete öregben. De erre se gondoltam az elmúlt húsz év során. Nem jutottak eszembe a haverjaim. Eddie Casbrek, Richie az egér, Stan Juris mars a hajába túrt és bizonytalanul felnevetett. Ez a legrosszabb fajta anémia, amikor az ember nem is tudja, hogy anémiás. És amikor Mike Hanlon felhívott. Ki az a Mike Hanlon? Ő is az egyik haverunk volt, szóval a haverom. Azután, hogy George meghalt. Már a persze belőle is felnőtt lett. Szóval ő telefonált interurbán Amerikából. Azt mondta, – Halló, ott laknak kérem, Dembroughék? – Mondtam, hogy igen. – Mire ő – Te vagy az, Bill? – Mondtam, hogy igen. – Mire ő – Itt Mike Hanlon beszél. És ez a név adra semmit sem jelentett számomra. Ha azt mondja, encyklopédiát vagy Burr eve akar eladni nekem, elhiszem. És akkor hozzátette Derryből. És ahogy ezt kimondta, mintha valami ajtó pattant volna fel a fejemben, és az ajtón kísérte ilyes fény árad ki, és akkor már tudtam kicsoda Mike Henlon. Eszembe jutott George is, meg a többiek mind. És az egész, csettintett az ujjával, így történt. Egy szemvillanás alatt. És már azt is tudtam, miért hív. Azt akarja, hogy oda menjek. – Derrybe? – Úgy van. Bill levette a szemüvegét, és szemét dörzsölgetve nézett Adrára. Az asszony úgy érezte, soha még emberi arcon ilyen rémületet nem látott. – Haza, deribe, mert megfogadtuk – mondta Mike, és ez valóban így volt. – Valamennyien megfogadtuk – akkor, sráckorunkban. Ott álltunk körben abban a kis patakban, amelyik átszelte a pusztának nevezett kültelket, és fogtuk egymás kezét. Előzőleg megvágtuk a tenyerünket egy üvegdarabbal, szóval olyan volt, mintha vérszerződés esdít játszanánk. Csak éppen ez nem volt játék. Adra felé mutatta két tenyerét. Középütt létraszerű mintázatban vékony fehér forradás látszott. Csak Isten a megmondhatója hányszor fogta már Adra ezt a két kezet, és eddig még soha sem vette észre a kisebb helyet. Igaz, nagyon halvány volt. Mégis, megesküdött volna rá, hogy... És az a buli. Igen, a buli. Nem az, amelyiken megismerkedtek, bár a második, amelyikre most gondolt, úgy szólva hibátlan folytatása volt az elsőnek. Ekkor ünnepelték ugyanis a fekete démon Vermének utolsó forgatási napját. Igazi, lármás harsánybuli volt, rengeteg piával, ahogy azt a Topanga Canyon tájékán illik. Sőt, kötelező. Csak talán nem piszkálták egymást olyan rossz a résztvevők, mint annyi más Los Angelesi bulin, amelyen Adra részt vett, mert a forgatás ezt mind elismerték, sokkal simábban zajlott, mint ahogy azt korábbi tapasztalataik alapján hihették. Adra Phillips meg éppenséggel soha nem élvezte ennyire a munkát, hiszen ezen a forgatáson szeretett bele Bill Hogy is hívják azt a bocsinát a tenyér jósnőt? Adra már elfelejtette a nevét, csak arra emlékezett, hogy ő volt a maszkmester két asszisztensnője közül az egyik. Jól emlékezett rá, ahogy a lány a buli közben egyszer csak letépte magáról a blúzt, és micsoda áttetsző meltartót viselt alatta, majd cigánylányosan a fejére kötötte. Sokat ivott, esetleg be is lőtte magát. Annyi bizonyos, hogy az est hátralévő részében, pontosabban addig, amíg össze nem csuklott, mindenkinek jósolt a tenyeréből. Hogy jót vagy inkább rosszat jósolt-e a lány, és hogy jóslatai szellemesen, avagy bárgyúan hangzottak-e, arra adra már nem emlékezett. Lévén, hogy akkor éjjel maga is meglehetősen emelkedett hangulatban volt. De nagyon is emlékezett arra a mozzanatra, amikor a lány egyszer csak rásimította Billy tenyerére a magáét, és kijelentette, a két kész tökéletesen illeszkedik egymáshoz, vagyis ők ketten voltak éppen lelki ikrek. Adra, erre is emlékezett, nem csak kéféltékenységgel nézte, ahogy a lány végighúzza hibátlanul lakkozott körmeit Bill tenyerének vonalain. Már akkor is tudta, hogy ez butaság, elvégre a Los Angeles-i filmes szubkultúra fülletvilágában, a férfiak olyan magától értetődően veregetik meg a nők popsiját, mint ahogy New Yorki társai arcon poszíják őket. És mégis, a lány ujjai túl hosszan és bizalmasan időztek Bill tenyerén. Ám apró fehér forradásnak akkor nyoma sem volt. Adra a féltékeny szemével figyelte a játékot, és most is megesküdött volna rá, hogy emlékezete nem csapja be. Látta, amit látott. És ezt most meg is mondta Billnek. A férfi bólintott. Hm, igazad van, akkor nem is volt ott. És ha fogadni nem ismernék rá, de úgy rémlik még tegnap este, az eke és talicskában sem látszott. Ralf meg én, szkanderoztunk egy pofa sörét. Közben bizonyosan észrevettem volna, mi van a tenyeremen. Elvigyorodott, de a vigyorgásba több volt a nyugtalanság, mint a jó kedv. Tudod, mit gondolok? Azt, hogy akkor jelentek meg újra, amikor Mike Hanlon telefonált. Ez képtelenség, Bill, mondta Adra, de azért már nyúlt a cigarettáért. Bill közben a kezét bámulta. Stan műve volt, mondta. Ő vágta fel a tenyerünket egy üveg szilánkjával. Most már egészen tisztán emlékezem rá. Felnézett Adrára. tekintette a szemüveg mögött csupa értetlen fájdalom. Emlékszem, ahogy az üvegdarab megvillant a napfényben. Akkoriban még újdonságnak számított az átlátszó szintelen kólás üveg. Addig zöld üvegekbe töltötték a kólát. Emlékszel? Adra megrázta a fejét, de Bill oda sem figyelt. Továbbra is a tenyerét tanulmányozta. Persze Stan maradt utolsónak. Úgy csinált, mintha nem is a tenyerét akarná egy picit megvágni, hanem a csuklóját metcené fel. Világos, hogy csak hülyéskedett, de én azért már ugrani készültem, hogy megállítsam. Mert néhány másodpercig úgy tűnt, komolyan gondolja. Elég, Bill, mondta halkanadra. Ezúttal csak úgy tudta egyenesen tartani az öngyújtot, hogy bal kezével, ahogy a lövésre kész rendőr a pisztolyát rögzíti, keményen megmarkolta a jobb csuklóját. Eltűnt forradás nem szokott kiújulni. Vagy látszik, vagy nem látszik. Talán arra célzol, hogy te már eddig is láttad. Nagyon halvány, tért ki Adra a válasz elől. Minnyájan véreztünk, mondta Bill. Áltunk a vízben, nem messze onnét, ahol Eddie Casbrake, Ben Hanscom, meg én a gátat építettük. Csak nem az építészről beszélsz? Miért van ilyen nevű építész? Az ég szerelmére, Bill, ő építette a BBC új kommunikációs központját. Még most is vitatkoznak rajta, hogy tüneménye, vagy szörncsülött. Hát, én nem tudom, hogy ugyanarról van e szó. Nem hangzik valószínűnek, de persze nem is kizárt. Az biztos, hogy az én benemnek volt érzéke az építéshez. Szóval ott álltunk, és én jobb kezemmel Bev Marsh bal balkezét fogtam, a bal kezemmel meg Ricsi Tausier jobb kezét. Úgy álltunk a vízben, mint valami újra keresztelő szekta tagjai a sátorbéli istentisztelet után. A távolból odalátszott a derői víztorony, fehéren, mint az arkangyalok ruhája. És akkor megfogadtuk. Úgy van, esküdtettünk rá, hogyha nem múlt el örökre, ha valaha újra kezdődik, visszamegyünk és újra megpróbáljuk. Az útjába állunk és végzünk vele, egyszer mindenkorra. – De mivel? – csattad fel Adra váratlan indulattal. – Mivel végeztek? Mi a francról beszélsz? – Jó volna, ha nem kérdeznéd – kezdte Bill, aztán elhallgatott. Arcán tintafoltként foltként terjeszkedett a zavarodott iszonyodás. – Adj egy -e cigit! – Adra odatolta elé a csomagot. Bill rágyújtott. Adra még soha nem látott cigarettát a kezében. – Azelőtt dadogtam is. – Dadogtál? Te? – Igen, akkoriban. Azt mondtad, én vagyok az egyetlen ember Los Angelesben, akinek van bátorsága lassan beszélni. Pedig hát az az igazság, hogy a gyors beszédhez nem volt merszem. Nem volt ez valami tudatos, megfontoltó vintézkedés. Mindenki ilyen lassan beszél, aki valaha dadogott. A féle kis trükkez, ami ráragad az emberre. Éppen úgy, ahogy bemutatkozás előtt gyorsan elismétli magában a keresztnevét, mert a dadogók leginkább a főnevekkel szoktak bajlódni. És képzel csak el, pont a saját keresztnevünkkel kínlódnak a legtöbbet. – Szóval te dadogtál? – Odra olyan félszegen mosolygott, mintha lemaradt volna egy viccs csattanójáról. – George haláláig még csak elment valahogy – mondta Bill. De közben a fejében már duplázódni kezdtek az egyes szavak, mint a parányi időközök választanák előket. A beszéde most is folyékony volt, szokása szerint lassan, tagolta ejtette a szavakat, de magában úgy hallotta, mintha átfednék egymást. A Georgie-ból lett, a valahogyból valahogy. Voltak nagyon rossz perceim. Például, amikor az iskolában felhívtak felelni, és különösen olyankor, ha tudtam, mit kellene mondanom, és annyira szerettem volna kimondani. De azért általában elboldogultam. George halála után viszont rengeteget romlottam. Aztán úgy 14-15 éves koromban egyszer csak megint jobb lett. Portlandben elmentem a Chevrolet High kórházba, ahol volt egy ragyogó logopédus, bizonyos Mrs. Thomas, és tőle megtanultam egy pár igazán hasznos fogást, Például azt is, hogy bemutatkozás előtt gyorsan memorizáljam a keresztnevemet. Akkoriban éppen alapfokú franciát tanultam, és Mrs. Thomas azt mondta, ha megakadok egy szón, váltsak át gyorsan franciára. Szóval, ha ott állsz, mint szamára hegyen, és mint egy törött lemez ismételgetett, hogy ez a k, -k, -k, -k, -k, -k csak át kell váltanod franciára, és a Cerrel már egy sem lesz. És ha franciául sikerült kimondanod, akkor már nyugodtan visszatérhetsz az angolra. És az ez a könyv is fog menni. Vagy egy másik trükk. Ha megakadsz egy s kezdődő szóban, próbálj sejpíteni. Esd inkább esszel, és legalább dadogni nem fogsz. Mindennek tényleg jó hasznát vettem, de a lényeg mégis az volt, hogy sikerült elfelejtenem Derrit, meg mindazt, ami ott történt. Mert hogy ekkoriban ment ki a fejemből az egész, amikor már Portlandben laktunk, és én eljártam a kórházba. Nem egyik napról a másikra történt, de azért így visszatekintve azt kell mondanom, hogy kitűnően rövid idő alatt. Legfőjebb, ha négy hónapba telt, dadogásom meg az emlékezetem egyszerre tűntek el. Egy kéz letörölte a táblát, és a régi egyenletek mind a semmibe vesztek. Ki itt a maradék narancslét? Az imént elakadtam a kérdeznét szón, de ez egy néhány év óta először fordult elő. Ránézett az asszonyra. Először a forradások, aztán a dadogás. Ha hallod, ezt most szándékosan csinálod, mondta Adra, de látszott, mennyire megvan ijedve. Tévedés, tudom, hogy ilyesmiről úgy sem lehet senkit meggyőzni, de ez az igazság. Furcsán van az ember ezzel a dadogással, Adra. Eléggé félelmes ügy. Egy bizonyos szinten az ember észre sem veszi, hogy dadok, de közben legbelül az agyában mégis hallja. Mintha az egyik fogaskerék gyorsabban járna a többinél. Olyasmi ez, mint azok a vízhangosító rendszerek, amiket az ötvenes években szereltek a srácok a tragacsaikba, hogy a hátsó hangszóróból egy, egy töredék másodperccel később szóljon a hang, mint az e -e -e -e elősőből. Bill felállt és idegesen kezdett fel alá járkálni. Fáradtnak látszott, és adrában kényelmetlen érzést támadt. Milyen keményen dolgozott ez az ember az elmúlt tizenhárom évben, mintha a lázas, jóformán leállás nélküli munkatempóval igyekezne ellensúlyozni írói tehetsége korlátozottságát. Az asszony fejéve kínos gondolat fészkelte be magát, amelyet hasztalan próbált elhesegetni. Hát, ha az a bizonyos telefonáló igazából Ralph Foster volt, aki csak át akarta csábítani bilt az eke és tadicskába egy kis skanderezésre, vagy egy party trick -trakra. Vagy mondjuk Freddy Firestone a padlászóba producere hívta, mert a filmmel valami probléma adódott. Vagy egyszerűen csak mellé ment a vonal, ahogy az utca végén lakó, angolosan nyámmagó doktornétől egyszer hallotta. Ugyan misül ki az eféle feltételezésekből? Hát csak annyi, hogy ez az egész Mike Hanlon féle ügy, ez a Deribe szóló meghívás, akár halucináció is lehet. Egy közelgő idegösszeomlás első jele. De a forradások adra, azokat hogyan magyarázod? Billnek igaza van, eddig nem ott a tenyerén, most pedig ott vannak, ezt te is nagyon jól tudod. Fejezd be a történetet, mondta. Ki -e meg az öcsédet? Mit csináltatok te meg a barátaid? És mi az, amit megfogadtatok? Bill odalépett, letérdelt elé, mint egy lánykérésre készülő régi vágású gavallér, és megfogta a kezét. A hangja puha volt és csendes. Talán el is tudnám mondani, ha igazán akarnám. A többi részletre még most sem emlékszem, de beszéd közben alig, ha nem minden eszembe jutna. Érzem, ahogy az emlékek tolulnak kifelé, olyanok, mint az esőfelhők. De ezekből a felhőkből nagyon szennyes eső hullna, és a földből, amelyet megöntöznek, torszült, mérgezett növények hajtanának ki. Lehet, hogy a többiek között könnyebb lesz elviselni. Ők tudják már? Mike azt mondta, mindüket felhívta. Úgy hiszi, eljönnek, kivéve talán Stent. Azt mondta, Stent nagyon furcsán viselkedett. Én sem viselkedtem volna másként a helyében tudod -e, Bill, hogy mennyire rám ijesztettél? Bocsáss meg, mondta Bill, és megcsókolta, de a csókja olyan volt, mint egy vadidegené. Hadrát hirtelen elfogta a gyűlölet Mike Hanlonnal szembe. Úgy gondoltam, illik megmagyaráznom annyit, amennyit lehet. Az sokkal tisztességesebb, mintha csak úgy kisettenkednék a sötétbe, bár valószínűleg lesznek, akik éppen ezt a megoldást választják. De annyi bizonyos, hogy muszáj elmennem. Szerintem Stan is ott lesz, akármilyen furcsán viselkedett. Bár talán csak azért gondolom így, mert magam el sem tudnám képzelni, hogy itthon maradjak. Az öcséd miatt? Bill lassan ingatta a fejét. Mondhatnám azt is, hogy miattam, de hazudnék. Szerettem it. Tudom, hülyén hangzik azok után, hogy bevallottam, húsz éve eszembe sem jutott. De az az igazság, hogy őrülten oda voltam azért a kölyökért. Halványon elmosolyodott. Komisz kis hajtkukac volt, de szerettem. Megérted? Adra bólintott, neki is volt egy huga. De mégsem ő róla van szó, hogy miről azt nem tudom megmagyarázni. Csak kibámult az ablakon a reggeli ködbe. Csak úgy érzem magam, mint ősszel a madár. Az is megérzi, hogy eljött az idő, haza kell repülnie. Ösztön kérdése drágám, és szerintem akármit papolunk is a szabad akaratról, az ilyen képzetek alatt vas az ösztöneink vannak. Vannak dolgok, amikre egyszerűen nem mondhatsz nevet, ha csak nem dugod a szádba a pisztolycsövét, vagy a fejed a gázsütőbe, vagy nem sétálsz -e le a sziklaperemről. – Le kell tenned a garast, tudni illik, nincs választásod. – Mint ahogy hiába vagy a pályán, ha lebénul akarod, és leeresztett ütővel várod a labdát. – El kell mennem. Az az ígéret úgy akaszkodik a lelkembe, mint egy horog. Adra felállt, és óvatos léptekkel közeledett a férfi felé. Hirtelen nagyon törékenynek érezte magát, és féltette testi épségét. Aztán bilvállára tette a kezét, hogy maga felé fordítsa. – Akkor vigyél magaddal. A férfi arcára olyan pőre iszonyat ült ki, nem őtől iszonyodott, hanem attól, ami rávárhat, hogy Adra hátra hőkölt. Most érzett először igazi félelmet. – Azt már nem – mondta Bill. – Eszedbe se jusson ilyesmi. Se most, se később. Derinek még csak a tájékára sem jöhetsz. Gonosz egy hely lesz ez az elkövetkezendő néhány hétben. Itt maradsz, teszed a dolgot, és kitalálsz számomra valami mentséget. – Ígérd meg, kérlek. – Szóval tőlem is ígéretet vársz? – kérdezte Adra, mereven Bill szemébe nézve. – Ezt akarod? – Adra. – Igazán ezt akarod? Te is megígértél valamit, és lám, mibe másztál bele? Méghozzá velem együtt, mert hogy a feleséged vagyok, és szeretlek. Bill széles kezével olyan szorosan markolta meg az asszony vállát, hogy az kis híján feljajdult. – Akkor is ígérd meg. K a szó úgy szorult meg a férfi szájában, mint egy megcsákjázva vergődő hal. Adra nem bírta tovább hallgatni. – Jó, jó, megígérem, hallod? Ígérem! Adra hirtelen könnyekre fakadt. – Most boldog vagy? Istenem, te megőrültél! Kész őrület ez az egész, de akkor is megígérem! Bill átölelte a vállát, úgy vezette a heverőhöz. Utána konyakot vitt neki. Adra lassan kortyolgatott a pohárból, s apránként összeszedte magát. – Szóval, mikor indulsz? – Ma, hangzott a válasz. – Konkorda. – Ha nem vonatom megyek Heathrowig, hanem kocsin, akkor még éppen elérem. Freddy megkért, hogy ebéd után legyek ott a forgatásom. Te induljál kilenckor. Rólam egy szót se szól. Világos? Adra kelletlenül bólintott. Mielőtt bármi zűr lenne, én már New Yorkba érek. Napnyugta előtt pedig, ha elcsípem az összeköttetéseket, már de deriben is vagyok. – És mikor látlak újra? – kérdezte Halkan az asszony. Bill félkarjával szorosan magához ülelte, de a kérdést válasz nélkül hagyta.